Раиса пошла. В попівських горницях вони нікого не застали, та отець Василь скоро надійшов і дуже зрадів Раїсі. «Матусю, матусю», гукав він у другу хату, витираючи в лисину, «гостя маємо». Десь іздалеку почувся частий стукіт, наче коза стукала ратицями по помості. Трохи згодом у дверях показалася чорна баба з ціпком у руках, від якого походив той чудний звук. «Матусю, матусю», передражнила вона сина, «їсть, а як який то гість? Вчителька могла б давно вже прийти. Вона знов постукала ціпком, перейшла, не звернувши увагу на Раїсу, хату, сіла на стілець і замимрила «Матусю, матусю, вчителька, вчителька». Незважаючи на неласкаве вітання, Раїса одразу почула симпатію до цієї старосвітської фігури в чорній міщанській одежі. Голова в матушки була пов'язана з чорною хусткою, з якою виглядала замість обличчя печена картопля. «Мати на всіх нас бурчить, отак!» – прохав вибачення отець Василь. «Бурчить, бурчить!» – повторила стара попадя. Встала, перейшла, постукуючи хату, сіла на другий стілець і замурмотіла собі щось під ніс. На неї очевидячки не звертали уваги. Тим часом Раїсі Витку було, як у другій хаті тася присіла перед грубкою, запустила в неї руки, щось довго порпалась там і витягла врешті звідти слоєчок із конфітурами. Знявши обережно папір, вона запустила всередину палець, обмазаний в попіл, і швидко сунула в рот. Вона з такою насолодою лизала конфітури, що чорні очка блищали в неї, як у звірка, а на стовбурчині вуха червоніли, як свіжо на м'яті. Отець Василь хвалився своїм хазяйством. Він показав власноручно посаджені яблуні, дав їм добру рекомендацію, познайомив її з запахом стайні, з болотом корівника і скликав для неї усе куткудакаюче, гегаюче і крякаюче пернате царство. Зо всіх звірків, які оточали Раїсу на великому дворі попівської господи, найбільше жвавим і цікавим була Тася, оцупковата фігурка, якої шмигала поміж телятами або вривалася серед несказаного гвалту, в гусяче стадо, пили чай на веранді при тихому заході сонця. Велика і благодушна фігура отця Василя, безперестанне бурчання старої матушки, що нагадувало дзюрчання води із-під ринви, жвавість молодої кізочки у тасі, вся проста розмова й обстановка навівали на душу спокій. В очиненні у хату двері дивились із портретів архієреї над старинними червоними меблями і збільшували невеличке товариство, в якому Раїса не почувала себе одинокою. Лід рушив, знайомість зав'язалася. Раїса рада була, коли тася часом із самого ранку забігала до неї і тягла її в ліс або в поле. Часом вони брали з собою отця Василя. Він мусив з ними шукати гриби, насилу згинаючи свою ситу постать у білому підряснику. Коли він втомлювався, а довгі коси мокріли от поту, вони дозволяли йому спочити. По тому часто прибігали дивитися, як він лежав на траві та пахкав папіроскою. Вони носили йому визбирані губы. Стару матушку Раїса швидко підбила. Вона варила їй конфітури, помагала в пекарні, доглядала робітниць. Стара була дуже рада і виявлялася бурчанням, як і на всіх домашніх. Всі четверо складали, немов, родину. Особливо веселими були у них недільні обіди. Зараз, після служби Божої, тася тягла Раїсу до себе, і та мусила йти до кухні, щоб зготувати для маленької ласухи яку легумінку. розпечено коло вогню, з засуканими рукавами, Влітала вона у столову, греміла посудою, помагала наймічці накривати стіл і проганяла отця Василя, що валявся з газетою на канапі. Ідіть до себе, ви нам заважаєте. Весело кричала вона йому. За обідом виходила з отцем Василем, як звичайно, суперечка. Рахували, скільки отець Василь випив чарок. Ви вже п'ять випили, з обуренням гукала Раїса. Вам все шкодить, а ви п'єте та п'єте. Яка з вас, вчителька, до п'яти порахувати не годні! Я випив чотири, а не п'ять. Ні, п'ять. Я вам забороняю більше пити. Чуєте? Ова! «Ова!» – дражнилась Раїса, і швидко хапала зі столу пляшку. Отець Василь боронив свої права і йшов війною на Раїсу, обертаючись раптом зі слуги Божого в слугу Марса. За столом здіймався страшенний заколот. Тася вищала, як зарізане порося, стара попадя бурчала, переходила з місця на місце та невдоволено стукала ціпком, аж посуда звеніла. Кінчалось зазвичай тріумфом слабішої сторони, та в ґрунті задоволені були всі, хоч апетит та син так загострювався від боротьби, що з солодкого сливе нікому нічого не лишалося. Разом вони їздили на сіножать у поле, на пасіку. Отець Василь звикав до вчительки. Він часом посилав її доглядати. Сапальниць на буряках або приручав одвести полудень косарям. За сими приємними, звичними розривками Раїсі непомітно збігав час, тим більш непомітно, що вона почувалася себе в сім'ї отця Василя як у рідній.